Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min shururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil Ashhadu an illallah la syarika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ttakullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun.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 amma ba'du fa in astaqul hadith kitabullah wa khair al-hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa shar al-umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an-nar tara pemirsa radio tv para pendengar radio roji Allah muliakan alhamdulillah pertama-tama yang dan senantiasa kita ingat dan selalu kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Banyak sekali memberikan nikmat kepada kita yang kita sama-sama mengetahuinya tidak bisa menghitungnya. Wa intaudu ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah ini saya kadang, kadang tidak sanggup untuk menghitungnya. Nikmat-nikmat tersebut kewajibannya untuk kita adalah kita, kita adalah kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan yang Allah berikan pada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menambahnya. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lasyadid." Ambillah kaliyan bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Aku akan tambah. Walauin kafiratum Abu Laqyalin kafir, in azabilah syadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas kenyamanan yang banyak yang Allah nukilan kepada kita. Jadi merupakan kewajiban. Dan yang kedua, kita hendaknya senantiasa dan sering bersolawat untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang Allah melihatkan sebagaimana yang sudah kita bahas bersama di hari Kamis Bahawa kita membahas tentang kaedah-kaedah fikih Dan kita masih berbicara tentang Al-yakin, la yazudu, bisyak Bahawa keyakinan tidak hilang dengan keraguan ya. Keyakinan tidak terhapus dengan adanya Syek. Dan di dalam buku sahabat kita ini Al-Ustaz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Hafizullah Ta'ala Beliau sebutkan Al-Quaid Al-Mundari Jahtataha Jadi kaedah-kaedah yang masuk ke dalam kaedah Al-Yakin La Yazul Abishyak ya. Ada banyak Sebagian ya, orang menyebutkan Sampai belasan Tetapi beliau menyebutkan dalam buku ini Buku kaedah-kaedah praktis memahami fikir Islam ini Sepuluh kaedah Sepuluh kaedah Yang masuk di bawah kaedah al yaqinu la yazuru bishab Ini yani sesuatu yang yakin Tidak bisa hilang karena keraguan ya, Di antaranya yang sudah kita bahas adalah Al-Aslu bako umakan alam makan ini dalil istishab yang kita sudah bahas. Kemudian <coughs> eh, yang kedua adalah al-aslu baraatu zimma. Jadi pada dasarnya seseorang itu bebas dari eh, beban al-aslu baraatu zimma. <coughs> Kemudian yang ketiga, masyabat biyakin ayir ta'fion illa biyakin. Ada sesuatu yang tetap dengan keyakinan. Dia bisa hilang kecoh dengan uh, Keyakinan Kemudian yang keempat Di halaman empat Al-aslu fi sifati Yawil umur al-aridah Al-adam Jadi uh, Pada dasarnya sebuah sifat Atau sesuatu yang baru itu Dianggap tidak ada yeah. Kemudian uh, Pada yang kelima Al-aslu i al-hadithi La-akrabi awqatihi Kemudian yang keenam al-aslu fil aslu fi al-ashya al-ibah aw al-hurumat kemudian yang eh, ketujuh beliau bahas kaidah yang sangat penting sekali yakni al-aslu fil adha al-tahrim pada dasarnya al-adha al-adha ini kemaluan farji itu hukum asalnya adalah haram kemudian yang kedelapan al-aslu fi dzabaih at-tahrim wa juz'u hukum asal uh, dari binatang yang harus sembelih itu adalah uh, haram. Kemudian yang kesembilan 9 la ibrata ad-dalalah lati fi tasrih Sebuah dalala tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih. Yeah. Kemudian yang kesepuluh adalah la al-bayyin khata'uhu. Jadi, zon yang jelas sudah salahnya itu tidak dianggap. Nah, dalam kesempatan yang mulai ini, kita tentu tidak akan bahas semua kaedah ini. Saya akan bahas dua kaedah terakhir. Kaedah yang ke-9 dan kaedah yang ke-10. Yang tentang yang pertama, La'ibrata liddalalati fi mukobalati tasrih Dengan kaedah la'ibrata il-dhannil bayni khotauhu Ya. Eh, kaedah yang ke-9 yang disebutkan di kitab ini La ibrotah liddalalati fi mukobalati tasrih Atau sebuah dalalah tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih Pertanyaannya apa itu dalalah, apa itu tasrih Apa itu dalalah, apa itu tasrih Disebutkan oleh beliau <coughs> Dalalah yang dimaksud dengan dalalah adalah segala sesuatu Selain ucapan dan tulisan Segala sesuatu Selain ucapan yang ditu, ya, Dan tulisan Yang menunjukkan pada makna tertentu Yang menunjukkan pada makna tertentu Jadi segala sesuatu Yang bisa menunjukkan sebuah makna Tetapi bukan perkataan Dan bukan tulisan Ini disebut dalalah Ya sekali lagi sesuatu apapun yang bisa menunjukkan makna, sebuah makna maka disebut dalalah, ya, tetapi bukan ucapan bukan tulisan. Berapa kasih contoh di sini beberapa hal di antaranya adalah uruf adat kebiasaan, uruf adat kebiasaan. Yang kedua contohnya isyarat, yang kedua contohnya isyarat dan yang lainnya dan yang lainnya. Ya, baik. Kemudian, beliau kasih contoh yang sangat bagus sekali diperhatikan Kali kita, ya, karena ini banyak permasalahan sering ditanyakan, sering di apa namanya dimunculkan, ya, karena kita sering berinteraksi dengan kawan-kawan kita dan seterusnya ini bagus sekali beliau kasih contoh ayat 57 tentang Kaidallah ibrota liddalallati fi muqablati at-tasrih. Jadi sebuah dalalah tadi apa dalalah dalalah adalah segala sesuatu yang menunjukkan makna tertentu ya ini tidak dianggap kalau bertenturan bertentangan dengan tasrih apa itu tasrih tasrih ini ketegasan tasrih artinya ketegasan jadi dalalah ini isyarat ya tidak dianggap apabila bertenturan dengan ketegasan Kedegasan yang keluar dengan dari tulisan atau dari ucapan. Tapi nanti bila misalnya kita dihal makan dengan dengan contoh maka akan jelas sebuah ucapan. Tapi e, misal dengan of dengan adat kebiasaan. Misalkan dia kasih contoh di sini di sebuah pesantren, ya. Jadi ada para santri Dan seperti sekarang nih, Banyak diantara mahat yang libur ya, Diantara mahat yang libur Pesan dan pesan dan libur Kemudian ketika Masuk Mereka pulang dari rumah misalkan Bawa diantara mereka Bawa oleh, bawa makanan Bawa jajanan, istilah yang disebutkan oleh beliau di sini ya, Pulang dari rumah Bawa jajan, bawa makanan Mungkin orang tuanya eh, Bekali jajan Ya dan biasanya orang tuanya ini untuk kamu ini boleh makan sama-sama. Seperti itu, ya. Nah, dan merupakan urf, ini kebiasaan. Kalau jajanan atau makanan tersebut diletakkan di atas meja kamar. Diletakkan di atas meja di, di asrama, diletakkan di atas meja kamar, maka bagi yang lainnya Bagi yang lainnya Apakah bagi orang yang tinggal di kamar tersebut Atau ada yang berkunjung nanti ke kamar ya, ini, Dari kawan-kawannya Itu boleh bagi mereka untuk memakannya Meskipun tanpa izin secara langsung Dari yang punya makanan tersebut Dari yang punya makanan tersebut Oke okay. Dengan dasar ini Maka talib ta atau santri Yang masuk ke kamar tersebut Lalu mendapati jajanan tersebut Boleh langsung memakannya Walaupun tanpa seizin dari yang punya Nah ini Walaupun tanpa seizin dari yang punya Karena eh, Sudah menjadi uruf kebiasaan Apabila makanan diletakkan di tempat tersebut ini menjadi makanan untuk boleh dimakan oleh siapapun. Contoh misalkan di kantor, ya, di sebuah tempat, misalkan di sini misalkan, di Roja, ya, di Roja, ah reza bawa makanan, taro, ada letakkan di tempat yang secara umum di sini, kalau diletakkan di situ dimakan. Maka kita makan. Apakah gambar gorengan ya, bakwan at uh, apa lagi uh, banyak ya roti ya? atau kacang-kacangan ya? itu ndak mesti izin misalkan bil wadafur ghafar ghafar ah, bil wadafur ana sin lupa lupa ya? nah bil misalkan mau makan tinggal makan tanpa izin nih akhirnya mengambil ya, akhidat, ya, mobil, ya. Nah, seperti itu walaupun izin lebih baik untuk menghilangkan apa keraguan kan ya. tapi kalau dia langsung makan Memang urofnya di situ sudah boleh makan, boleh Nah itu Ya Jadi eh, Ini hal yang Bisa dijadikan sebagai Dasar, urof Dengan dasar urof, ini yani dalalah Nah eh, Kemudian misalkan Kemudian, contoh yang lain Di sini di halaman 57 Tentang masalah utang piutang tentang masalah utang piutang antara si A dan si C. Antara si A dan si C, ya? Kalau si A bertanya pada si C. Misalkan A namanya Ahmad. A namanya Ahmad. C-nya namanya misalkan eh uh, Zaid. Misalkan Zaid. Apakah Anda masih punya utang pada saya sebanyak 1 juta? Misalkan. Ahmad tanya ke Zaid. Apakah anda masih punya hutang pada saya sebanyak 1 juta? Hmm. Lalu si C tadi, Z, menganggupkan kepalanya Dan dia bukan orang bisu Ya, si Z tadi bukan orang bisu Punya hutang kan sama saya 100, eh, 1 juta, terus dia menganggup Begini, menganggup Maka eh, Di sini Bahawa Si Z tadi ya itu punya utang seratus Dan dia mengangguk walaupun dengan, bukan dengan lisan. Walaupun dengan e, anggukan kepala, dengan isyarat. Ya? <tuh> Baik. Nah, isyarat-isyarat ini, isyarat-isyarat ini tidak berlaku. Isyarat-isyarat ini tidak berlaku apabila bertentangan dengan at-tasrih. Apa yang dimaksud dengan tasrih? Di halaman 58 <coughs> Penulis berkata Adapun yang dimaksud dengan tasrih adalah Ketegasan seseorang dalam hukum tertentu Bagi sesuatu yang dalam Kepemilikannya Begitu berubah ucapan maupun tulisan <coughs> Jadi ketegasan <coughs> Dalam hukum Tertentu Dalam makna tertentu Dengan ucapan atau dengan tulisan Seperti tadi Ahreda <coughs> Bilang afwan ana bawa makanan tapi bukan untuk umum dia taruh di sini atau ditulis afwan tidak boleh makan makanan ini misalkan kecuali dengan izin ya kecuali dengan izin maka bagi Abdul ah, Ghafar bagi saya bagi siapa saja ikhwah ketika lihat oh ini makanan ini kacangnya eh, punyanya Akhreda boleh enggak kita ambil tidak boleh Karena sudah ada tulisan, tidak boleh. Atau sebelum Ahlul Kedah pergi, dia bilang jangan dimakan. Terserih dengan jelas ucapannya. Ya, nah ini kaidah sangat manfaat sekali. Ya, di mana kaidah ini, ya menghilangkan perseteruan, perselisihan di antara banyak manusia yang terjadi yang terjadi di antara mereka. Di kaidah la ibrata liddalalah fi muqabalati at tasrih. La ibrata liddalalah fi muqabalati at tasrih. Artinya sebuah dalalah, sebuah isyarat, ya, tidak dianggap kalau berbenturan, kalau bertentangan dengan tasrih, dengan ketegasan baik dengan ucapan atau dengan tulisan baik dengan ucapan atau dengan tulisan. Contoh yang lain seperti si Cek tadi, si Cek tadi, ya. Misalkan ditanya tadi sama Ahmad, anda masih punya utang sama saya 1 juta, kemudian Cek tadi bilang tidak. Nah, tidaknya sambil apa? Nangguk. Lihat, ngomong tidak, tapi kepalanya nangguk. Eh, ya. ngomong ucapan dengan aukan berbeda, ya. Kalau angguk-anggukan ini apa namanya isyarat. Kalau anggukan biasanya iya kan gitu Tapi ketika bertentangan dengan ucapan yang keluar dari dia, tidak tidak. Apa yang diambil apa? Ucapan, ya kan? Yang diambil ucapannya. Jangan ya, enggak. Apalagi kalau ngileng-ngilengan kepala, yang itu. Apalagi kalau ngileng-ngilengkan eh, kepala. Nah ini, ini yang disebutkan di. Halaman 57 dan 58 ya. di koya yang bermanfaat untuk kita sebagai tambahan ilmu buat kita kita ingat bahawa lahir ta'li dalalati fi muqabalati al-tasrih lahir ta'li dalalati fi muqabalati al-tasrih ya. tidak ada atau sebuah dalalah itu tidak di, tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih. Kalau berbenturan dengan apa? eh tasrih. Tasrih ini tadi apa namanya? E, ketegasan. Nah. Tapi tadi e, maaf. Tapi tentunya perlu kita ketahui ya. Dalam beberapa kasus dalam beberapa kasus kalau terjadi Perselisihan mesti dengan bayina, dengan bayina. Tadi masalah yang berhutang tadi, misalnya si A tidak bisa memberikan bayina keterangan kepadanya kepada si Z bahwa dia punya apa namanya utang, makanya diterima perkataan si Z. Tapi beda ketika si A punya bayina, punya keterangan bayina, maka kaidah ini tidak dianggap. Yeah, misal. A sama B, A sama C tadi sudah uh, mengadakan hutang pi ya kan? Ditulis, ditulis. Kemudian ada materainya bahawa si Z punya hutang serat satu uh, juta misalkan, satu juta. Kemudian Ahmad tadi bilang ke Z anda punya hutang bulan dia tidak, saya kan, enggak. Kemudian si A tunjukkan, nih keterangannya. Maka ini diambil perkataan siapa? Ini perkataannya si A. Diambil perkataannya si A walaupun eh mengatakan ana enggak punya hutang Nah, itu karena ada al bayi Al bayinatu 'ala al mudda'i wal yaminu 'ala man Tentu yang lain khoidah ini e, tidak tidak digunakan. Seperti dalam misalkan gini, ada anak kecil. Anak kecil ya. Dia nyuri nyuri uang sepuluh ribu misalkan, kemudian dia simpan di sini, diletakkan di belakang, angeta. Nah, Bila Kalau kita bilang deh curi ya sepuluh ribu, dia geleng-geleng, enggak, -geleng, hmm. angeta. Nah, Sambil bilang enggak, ya. Eh? Tapi di tangannya ada sepuluh ribu dan di kotaknya terbuka misalkan, ah, eh? dompetnya terbuka, nah, kita eh, kita lihat albayna di sini, ah, seperti itu. Jadi, ini kaidah para pemirsa Raja TV dan para pendengar Raja, -Raja yang Allah menjelaskan. kaidah yang ee, bermanfaat untuk kita. Yada'i berwata li dalalati fi muqabalati at-tasrih. Sebuah dalalah itu tidak dianggap kalau berbantuan dengan tersirih. Nah, Sebuah dalalah tidak dianggap kalau berbantuan dengan tersrih. Ya. Dan dalalah itu seperti yang saya katakan adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah makna tertentu ya yang tidak lewat ucapan atau tidak lewat tulisan tidak lewat ucapan atau tidak lewat tulisan dalalah bisa dengan beberapa hal Diantara dengan uruf adat kebiasaan yakni kebiasaan uruf ya yang kedua dengan isyarat dengan isyarat ya seperti uruf tadi contohnya adalah kalau terbiasa di sebuah tempat, misalnya di pesantren, di kamar santri, ya, naro, tadi apa, makanan di sebuah tempat, di meja tertentu Itu adalah urufnya, kebiasaan untuk umum Maka walaupun tanpa izin dari yang meletakkan makanan tersebut dan yang memiliki makanan tersebut Misalkan dia tidak datang, kita ambil, maka itu adalah diperbolehkan diperbolehkan Seperti ini sering terjadi di antara kita Ini merupakan hal yang sangat memudahkan kita semua Kita kadang-kadang safar juga kan Apakah safar di dalam e, mesi di dalam pulau Luar kota sama kawan-kawan Kemudian kawan kita beli makanan taruh di meja Atau punya kawan, makan taruh di meja Kemudian kawan kita lagi keluar sebentar Kemudian kita, oh di meja nih Makanan boleh kita ambil, boleh kita makan Sesuatu yang memudahkan Kecuali kalau kita tahu secara terserah bahwa orang tersebut tidak mau makanannya diambil dimakan. Contohnya seperti perjalanan safari, kita safari Umroh atau safari Haji, bergabung sama kawan-kawan. Kadang-kadang ada makanan yang sisa dia bawa taruh di meja di kamar, ya. Kemudian kawan kita solat kita lagi, misalnya ter, e, datang duluan atau terlambat, kemudian ada makanan lapar dan seterusnya, enggak mungkin keluar dulu. Nah kita makan, ya, minuman juga seperti itu. Kecuali sekali lagi, kalau ada tasrih, tasrih keterangan yang jelas dari lisan seseorang atau tulisan, ya. Jadi, ini kalau dasar penafsiran. Ibraka liddalalati fi muqabalati at tasrih. Artinya, sebuah dalalah tidak dianggap kalau berbenturan dengan dengan ketegasan. Allahumma sholli. Berikutnya para Assalamualaikum dan para pendengar radio Raja yang Allah muliakan. Kaidah yang ke-10. Kaidah yang sangat bagus. Ya. Jadi yani, kaidah yang berbunyi la ibrata biz-zanni al-bayni khata'uhu. La ibrata biz-zanni al khata'uhu. Artinya sebuah sebuah persangkaan yang sudah jelas kesalahannya tidak dianggap sama sekali. Ya. Kali lagi sebuah persangkaan yang sudah sudah jelas jadi kesalahannya tidak dianggap sama sekali. La ibroha buzalni albayin katuhu tidak ada atau sebuah prasangka yang begini yang jelas kesalahannya itu tidak dianggap Tidak dianggap Ini, ini koedah yang sangat penting sekali Ya kaidah yang sangat penting sekali Beliau jelaskan di alaman 59 dari makna kaidah Ya Dia berkata Apabila Ada seseorang yang mendasari Sebuah hukum Atau hak tertentu Dengan sebuah Persangkaan Belaka Seseorang mendasari Hukumnya dengan Persangka ya? Meskipun Dengan zam yang kuat Zam yang kuat dan ghalib ya prasangka yang kuat kemudian setelah itu tanpa kesalahannya maka hukum dan hak tersebut harus dibatalkan ya hak tersebut dibatalkan ya karena pada dasarnya Hukum itu harus didasari dengan kejadian yang sesungguhnya Karena pada dasarnya Hukum itu harus didasari dengan kejadian yang sebenarnya Yang sesungguhnya Namun, kata beliau, kalau tidak bisa melakukan itu karena alasan tertentu Maka bisa menggunakan zhan walid, Zhan walib, zhan yang kuat Akhirnya, tapi kalau ternyata tersangkaan itu salah dari kejadian yang sebenarnya Maka kembali Pada kejadian yang sebenarnya Maka hukumnya dikembalikan pada kejadian yang Sebenarnya Jadi eh, kaidah ini Masuk dalam banyak sekali Majal ya, Disebutkan oleh para ulama Dan penulis pun menyebutkan Di paragraf yang ketiga Untuk pengetahuan Untuk kita semua bahawa kaedah ini berlaku pada banyak masalah Misalnya masalah-masalah hukum istihadiyah fikhiyah Kemudian hukum pengadilan Ibadah dan muamalat Serta yang lainnya Dan hal-hal suhi Masalah ini masuk ke misalnya, misalnya Ibadah dalam masalah tuharah Dalam masalah surat Dalam masalah puasa Dalam masalah zakat Dan dalam masalah banyak hal Kemudian dalam masalah muamalah, Dalam masalah pengadil, pengadilan dan seterusnya Jadi kalau ada zhan yang sudah jelas kesalahannya Dhan ini menyelusihi kenyataan Walaupun dhannya kuat Persangkaannya kuat Kalau menyelusihi kenyataan Maka tidak dianggap Tidak berlaku sama sekali Tidak berlaku sama sekali Di buku Ustadz kita ini Disebutkan Dua contoh ya, Contoh penerapan kaedah Yang pertama kalau ada seseorang yang meninggalkan kampung halaman, ya. ya tentunya ini contoh zaman dulu, ya contoh zaman dulu. Zaman dulu kan belum ada telepon belum ada alat-alat komunikasi yang canggih seperti zaman sekarang. Sekarang masya Allah ada, ada telepon, SMS, kemudian uh, orang bisa hubungan tiap saat kan itu. Apalagi ada sekarang apa BB, ya. kemudian WhatsApp. Nah ya, macam-macam oh, bermunculan belum nanti juga nanti mungkin bermunculan terus apa nanti, nah gitu, ya uh, orang di ujung sana dunia bisa berhubungan langsung dengan kita, kapanpun kita mau, kapanpun kita mau, nah ini baik, ini contoh <tuh> kalau ada seseorang yang meninggalkan kampung tahunan, tahunan nggak ada kabar enggak ada kabar. Orang ini disebut dalam istilah fikih dengan mafkud Mafkud orang hilang, dianggap orang hilang. Dan bisa jadi terjadi ya selama di dunia ini mungkin bisa terjadi ada orang hilang. Nah, dia punya harta. Dia punya harta, maka di sini katakan harta orang ini masih tertinggal di kampung halaman, tidak boleh diwariskan dia tidak karena dia dianggap masih hidup. Jadi misalkan ada namanya e, Budi misalkan Budi menghilangkan, e, meninggalkan kampungnya, kemudian keluarganya tidak tahu kemana nasib, ke, kemana dia dan nasibnya bagaimana, apakah masih hidup atau sudah meninggal, ya maka tetap dihukumi dia masih apa e, masih hidup hartanya tidak bisa dibagi bagikan kepada ahli warisnya. Sampai kalau dapat berita yang fiqah Bahawa dia meninggal dunia Atau dihukum oleh hakim setempat Bahawa dia meninggal dunia Dengan zon walib Dengan perasaan yang kuat Karena secara pasti dia tahu Ya secara pasti dia tahu Setelah so, tentunya setelah dicari ya, beritanya tentunya ya Kemudian dia berkata di sini, namun kalau hartanya sudah diwarisi atas dasar Zaman Mawlid tadi maksudnya apa? Setelah dikira dengan prasangka yang sangat kuat dengan dasar tadi ada berita yang tokoh atau oh, dia meninggal si Budi atau hakim mengatakan bahwa dia se meninggal nih dengan zhon dengan sangka yang galib yang kuat galibnya kebiasaannya eh, dia meninggal misalkan begitu. Ternyata setelah dibagi-bagi harta warisan itu ya, harta warisan itu eh, orang hilang ini, Budi ini pulang kembali ke kampungnya. Ternyata dia masih hidup. Ah ini. Maka Maka apa? Maka hukum hakim tadi tentunya salah Menyelisi apa? Menyelisi kenyataan Menyelisi kenyataan Kemudian seluruh harta yang sudah diwarisi Itu harus dikembalikan Harus dikembalikan Maaf saya menurut Dengan dasar Kaidah ini La'ibrata bi al Bayini khatauhu Ya Zan yang Sudah bayin Jelas kesalahannya Tidak dianggap La'ibrata bi al Bayini khatauhu Sekali lagi Zan Prasangka yang Sudah jelas Kesalahannya Tidak dianggap Tidak dianggap karena bertentangan dengan kenyataan. Tadi kasus tadi ya datang ternyata harta warisan sudah diwagikan terhakim salah kemudian hartanya harus kembalikan. Tapi kalau sampai tidak kembali dan e, memang meninggal itu ya sudah ya menggunakan dengan dzan wali. Ngomong-ngomong masalah harta warisan ya. Saya ingatkan untuk para pemirsa dan para pendengar radio roja Yang Allah melihatkan ya. Pertama kaum muslimin harus kembali kepada aturan yang Telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran tentang tata cara Membagi warisan itu ya, Tidak boleh zalim Tidak boleh zalim karena mengambil harta saudaranya Yang itu adalah Hak orang lain Maka hukumnya berdosa Dan tidak berkah hartanya Tidak berkah hartanya Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan banyak harta warisan yang diisiahiakan begitu saja, ya tidak dimanfaatkan, ya, seakan-akan menjadi harta yang mati nggak ada yang punya, ya. Apakah di kampung-kampung atau di kota-kota? Kita melihat bahawa ada tanah kosong tidak digunakan, apa tidak dibangun atau tidak digunakan untuk apa-apaan, seterusnya tidak manfaat. Jadi, ya, maka saya ingatkan di sini sebelum meninggal, ya atau sebelum apa namanya <tuh> eh, ada sesuatu yang tidak diinginkan, manfaatkan, manfaatkan. Apakah dibagikan? Ya Apakah dibuat Tempat yang bermanfaat Lebih bagus lagi, Misalnya diwakafkan Daripada dibiarkan begitu saja Ya Dibiarkan Diwakafkan Bikin masjid Bikin musyola Bikin uh, sekolah Atau uh, Bikin tempat Untuk majlis ilmu ya, Bikin perpustakaan Manfaat Mengalir Pahalanya mengalir Daripada Orang-orang yang punya harta Biarkan begitu saja Muncul Rumput-rumput ilalang di sekitarnya ya. Kemudian gak ada manfaatnya sama sekali Nanti diminta pertanggung jawaban sama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ingat sebelum meninggal Sebelum meninggal eh, Selesaikan Manfaat nanti ketika meninggal Manfaat, hartanya mengalir ya, Atau sebelum hari kiamat Hari kiamat, pues, sudah Gak ada manfaat enggak manfaatnya sama sekali. Dan nanti menyesal. Nah ini. contoh dari kaidah yang kita bahas. La ibrata biz-zanni al Tidak ada apa? Tidak ada ibrah. Tidak dianggap sama sekali zann yang jelas kesalahannya. Zann yang jelas kesalahannya. Contoh berikutnya Contoh berikutnya Di sini dicontohkan Sama ya eh, Beliau memiliki contoh dari Apa yang diberikan para ulama Kalau seseorang menyangka bahawa dia solat dalam keadaan suci Kalau seseorang Menyangka Bahawa Dia solat dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci Kemudian Nampak baginya setelah itu Dengan yakin Bahawa dia solat tadi Tanpa bersuci Dia solat tanpa bersuci Hukumnya bagaimana? Ya? Misalkan Akhuna Abdul Ghaffar Hafizullahullah Ta'ala Solat Solat Maghrib Solat Al-Maghrib Solat Maghrib Kemudian dia sangka sudah bersuci. Selesai salat. Dah udawala quwatalla biza. Iya, ana betul yakin saya ini belum wudu. Misalkan gitu ya. Belum wudu. Gimana? Salatnya batal atau tidak? Sah atau tidak? Apakah dia mengulangi atau tidak? Ya. Ini harus kita pahami. Barakallahu ma. Menyebutkan dalam kasus seperti ini ya, maka wajib bagi akhuna abdul ghafar untuk salat lagi. Mengulangi. Okey ya kan? Karena apa? La amrata biz Tidak dianggap zann yang sangat jelas sudah yakin kesalahannya tidak dianggap. Rasanga yang kesalahannya jelas itu tidak dianggap belum sholat berarti. Enam dia mengulangi sholat. Yeah. Begitu juga dengan orang yang bersuci dengan air yang dia sangka bahwa air tersebut suci. Namun setelah bersuci ketahuan bahwa air tersebut najis. Maka bersuci bersucinya Tidak sah dan harus Ngulangi ah, ini. ini contoh yang Masya Allah Yang bagus sekali Yang harus kita perhatikan ya? <tuh> Kemudian Contoh yang lain saya akan bacakan Dari kitab yang lain Dari Qa'id Fikhiya ya? Di Qa'id Fikhiya Yang ditulis oleh Eee uh, Profesor Dr. Saleh bin Ghanim Al-Sadlan Dalam buku Bulya Al-Qawadil Fikhiyat Al-Kubra Kebalikan dari contoh yang tadi Dia berkata <coughs> Layu dhanna al-maa nadisan Fetawdah bihi, thumma tayyana, anhu tahir, jaza wuduhu. Kalau seseorang mengira ya, air itu najis, dia kira air itu najis. Kemudian dia wuduk dengan air tersebut, dan setelah itu jelas baginya bahwa air tersebut tidak najis, maka boleh wuduhunya. Wuduhnya sah, ya? Wuduhnya adalah sah. Nah ini, ya, kerana melihat apa perkara nya, melihat hakikatnya keadaan yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Contoh yang lain, contoh yang lain. Ini diambil contohnya dari kitab Al-Ashbah Wan Nabair karya Ibn Mujain. Lalu shalat di thawb, waindah, anhu tahir, fadhahar anhu nadas, agada. Kalau seseorang sholat memakai pakaian, menurutnya pakaian tersebut suci, fadhahar, kemudian nampak bahawa pakaiannya najis Setelah itu, jadi misalkan, Abu Nabiul Ghafar sholat, sholat. Kemudian selesai nampak kepakian oh, saya najis ya. Hmm? Bagai kata ibnu Jais ini ada, ad. dia ulangi solatnya, dia ulangi solatnya. Baik. Tetapi perlu diketahui bahawa masalah ini telah terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Sulaiman ta rahimahullah taala, ya. dan Syeikhul Islam dan Taimiy rahimahullah taala, itu memilih tidak mengulangi solatnya, tidak mengulangi solatnya, dengan dalil yang Subhanallah sangat kuat sekali e, tentang masalah Mengulangi Sholat Karena Memakai pakaian yang najis Memakai pakaian yang Najis Setelah selesai sholat Dia tahu bahawa pakaiannya najis Sebelum sholat dia tidak tahu Setelah sholat dia tahu bahawa pakaiannya najis Ini ada perbedaan Pendapat yang para ulama Seperti yang saya katakan tadi Bahkan sampai ada tiga pendapat ulama Pendapat yang pertama Ya, adalah eh, dia harus mengulangi solatnya. Nah ini, ini pendapatnya selesai tu pendapat Abi Kilabah dan eh, pendapat Alim Mushafi dalam perkataan eh, dalam pendapat yang paling sahih. Karena dalam kewart yang lain Alim Mushafi, rahimahullahu Taala, mengatakan. Bahawa Salatnya sah Tidak mesti diulang Salatnya sah dan tidak mesti diulang uh, Dan ini pendapat yang kedua Orang yang mengatakan Salatnya sah tidak mesti diulang Dan ini pendapatnya Ibn Umar radiyallahu anhumah Dan pendapatnya uh, Atta' yeah. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ya Rahimahullahu Ta'ala dan ini juga pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Suluk Thaimin rahimahullah taala. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya, yeah. diprinci. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah taala. Uh, ulama yang memilih pendapat yang ketiga ini mereka berkata, "Anhu yu'idu ma'kan fil waqt Walau yaudahulah, az salah, jika kena bade. Ketika tau ya, dia dia memakai pakaian itu najis, masih waktu solat, maka dia harus mengulang. Al bila sudah melebihi waktu solat, keluar waktu solat, maka tidak mesti mengulangi, tidak mesti mengulangi. Allah alam dalilnya. Tentang yang ketiga ini, tapi anda pribadi memilih pendapat yang tadi pendapat yang kedua dengan dalil yang mereka sebutkan sangat kuat sekali. Dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Malik Allah Taala itu dalil Abu Said Al-Hudri Hadis Abu Said Al-Hudri radhiyallahu anhu Hadis Abu Said Al-Hudri radhiyallahu anhu ya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami solat ya, di hadapan ke, ke para sahabat tentunya kemudian Rasulullah saw di tengah solat itu di tengah solat Rasul saw melepaskan apa dua sandalnya melepaskan dua sandalnya Rasul saw meletakkan di sebelah kiri beliau ketika para sahabat ribuan allahalaihimajimain melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka langsung melepaskan sandal-sandal mereka juga. Dalam solat nih, ini dalam keadaan solat. Selesai solat, singkatnya Rasulullah SAW bertanya kepada mereka: "Maha Muhammadakum ala ilqainy alikum". Wahai para sahabatku, apa yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Makam menjawab, "Rai na, Rai nak, alquita naalik, Wahai Rasulullah, kami melihat anda melepaskan dua sandal anda, maka kami pun lakukannya. Tidak kami ikuti anda. Kami melepaskan sandal-sandal kami, ikuti anda. Wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW khabarkan kenapa Rasulullah SAW. Melepaskan dua sandalnya. Rasulullah bilang bahawa ada tadi Jibril datang ketika solat menghabarkan bahawa dalam dua sandalku tadi ada kotor, ada kotoran najis sehingga dilepaskan. Nah, ini jauh sangat kuat sekali. Bahawa orang yang lupa memakai pakaian yang najis, apakah dia itu tidak tahu? Tahunya setelah sholat Atau dia tahu Sebelum sholat tapi lupa Ini pendapat yang kuat adalah Tidak diulangi sholatnya Karena apa? Jibrilullah s.a.w. tidak membatalkan eh, Maaf Karena Rasulullah s.a.w. tidak membatalkan sholatnya Beliau lepaskan Dan beliau lanjutkan sholatnya Dibangun di atas sholat yang sudah dia lakukan Kalau misalkan batal Maka solat sebelumnya maka kebata harus diulang dari awal. Nah, ini sangat kuat sekali dalilnya, sangat kuat sekali. Beda kasusnya kalau orang itu tahu memakai oh, pakaian yang, yang, yang najis terus solat dari awal ini tidak sah solatnya harus diulang kalau ini ini masalahnya ketidaktahuan. Masalah ketidaktahuan ini dalam masalah uh, dalam masalah yang kita kasih contoh ini. Ya, jadi, subhanallah, ya, ulama seperti itu. Kita kembali di, kepada dalil tentunya, balik pada eh, dalil. Nah, ini masalah solat ya. Eh, satu lagi contoh, satu lagi contoh. Sebenarnya banyak contohnya, tapi satu saja. Satu lagi waktunya adalah masal nikah. Lalu تزوج امراه وان ده انها غير Ya. Fatabayyana انها محال, فالزواج صحيح. Kalau menikahi seorang wanita menurutnya tidak halal, kemudian dan nikah ni nikah, kemudian setelah itu ternyata ini wanita enggak halal. Enggak halal maksudnya dia ragu. Nah, kemudian jelas bahwa wanita ini boleh dinikahi, nikahnya sah. Kemudian kasus berikutnya ada seseorang menikahi wanita dan dia yakin wanita yang halal dinikahi. Kemudian setelah nikah dia tahu bahawa wanita ini tidak halal dinikahi, maka nikahnya adalah tidak sah. Nikah yang tidak sah. Misalkan setelah nikah tahu bahawa isterinya ini adalah saudari sesusuan. Saudari so, apa sesuatu, maka tidak sah. Ya tidak sah. Tetapi kuliadil masail al-igtibar lina fil nafsul amr ladha uzzanhu al-mukallaf. Dalam masalah-masalah ini adalah yang dianggap adalah nafsul amr keadaan yang sesungguhnya, ya bukan dengan uzzan mukallaf bukan dengan dan mukallaf. Nah itu sudah saya jelaskan tadi dalam syarah atau sudah saya bacakan dan sudah kita jelaskan dalam syarah ketika kita tadi bahas kaidah la ibrata bi dhanni al bayni khata'uhu wallahu a'lam Saya minta maaf. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ada sedikit waktu untuk tanya jawab akhir. Kita kembalikan kepada khuna Abdul Ghafar, hafizohullah taala. Nah. Naam. Barkah wa fikum sanata asbahang antari yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa roja di mana Anda berada, kita masuk ke sesi tanya -jawab. Silakan untuk pertanyaan melalui telepon di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 0819896543. Dari pertanyaan pesan singkat kita bacakan tadi dahulu Ustaz. 6 nah, seorang apa nanya bertanya ini Ahmad Ustaz. Saya sering mengingatkan suami agar hmm. Salat semua di masjid hmm. Tapi suami lebih sering mengajak Salat berjamaah dengan keluarga di rumah Yang menjadi pertanyaan Yang mana yang harusnya lebih baik Dilaksanakan Taib. Ah, Taib. Taib. Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbiyah Seorang suami Berarti suami ini laki-laki ya? Bukan perempuan. Baik Eh, hukum sholat seorang laki-laki Itu yang wajib adalah di masjid Bukan di rumah ya? Walaupun misalkan dengan alasan Untuk sholat berjamaah Ngajari keluarga sholat berjamaah di rumah Tidak dibenarkan seorang laki-laki Sholat di rumah Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya' Ya solat laki-laki itu di masjid apalagi solat subuh dan solat isya dalam hadis yang suhi Rasulullah SAW bersabda "law ya'lamuna ma fiihima la'atouhuma aw lahabwa" ya kalau mereka mengetahui tentang apa yang ada di dalam keduanya di solat subuh dan solat fajj, eh, solat isya lah atau hukumlah walaupun. Saya mereka mendatanginya walaupun sambil merangkak. Siapa mereka ini? Mereka yang dimaksud adalah kata Rasul orang-orang munafik. Yang Rasul Sallam berkata: As kalus salat ala munafik. As kalus salat ala munafiqin. Sholat yang paling terasa berat dirasakan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Isya dan waktu fajar, sholat subuh. Ya. Kalau mereka tahu pahala yang ada pada keduanya Nisa sambil merangkak mereka datang Ini menunjukkan para pemirsa Ini menunjukkan uh, para pendengar tentang apa tentang kewajiban salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan pahala yang sangat besar. Sambil merangkak pun mereka datang. Lihat bagaimana ada seorang yang buta di zaman Rasulullah SAW, minta rukhsah keringanan kepada Rasulullah SAW untuk salat di rumah. Buta, ya? Rasul tanya di antara hadisnya, Rasul tanya, halte semaun tidak? Apakah anda mendengar nida yakni azan? Dia menjawab Iya nah. yes, saya mendengarnya Kata Rasul faajib ya? Penuhi panggilannya Tidak ada huzur Apalagi yang sehat Matanya bisa melihat Telinganya masih bisa mendengar Kakinya masih kuat Jalan ya. Solat di masjid Nanti setelah solat di masjid Baru pulang Boleh mengamami keluarganya Boleh ya boleh jadi imam keluarganya nah ini tapi jangan salat di rumah nah ini ini yang harus diperhatikan kalau membicaralah masalah afdal jauh tentunya jauh ya tentunya ya afdal di masjid dan jauh dari banyak sisi dari sisi pahala ya kan tidak bisa menandingi salat di rumah Cuma Satu Banding 27 Kemudian Tidak terancam dosa Bagi laki-laki laki-laki Solat di Roma Lihat kata ulama Laki-laki itu berdosa Walaupun dia solatnya Solatnya sah Tapi dia terkena dosa Meninggalkan jamaah Meninggalkan jamaah di masjid ya, Meninggalkan jamaah di masjid belum langkahnya dari rumah ke masjid satu langkah mengangkat derajat satu langkah menghapus dosa, ya, wudhu pahalanya sangat banyak sekali, pahalanya sangat banyak sekali. Oleh karena itu tidak bisa dibandingkan dengan solat yang di rumah, ya. Oleh karena itu bagi yang bertanya, ya, wata'awanu al-akhir wata'ku, wola'ata'awanu al-lismiyyan, wa wala'aduwan. Perang mendorong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan telang-telang di atas dosa dan perbuatan di sana di Nasihat BPK, kemudian eh salat di masjid kemudian imam di rumahnya wallahualam bissawab. Mohon terima kasih Bapak, jawaban disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin. Kemudian dari Ummu Heni di Medan, pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum, e, kalau kita bertamu ke rumah saudara Ustaz, dan di meja kita dapatnya ada pisu dan kita mengambilnya karena ada keperluan tanpa izin saudara tersebut. Apakah hal ini juga termasuk yang tidak mengapa? Mohon penjelasannya. Ya, tentang tisu yang ditaruh di meja Dan kita datang ke situ Kemudian ma'ruf Tisu ini buat alat membersih Maka urufnya boleh Walaupun tidak izin Walaupun tidak izin Urufnya tisu itu bisa digunakan oleh kita Ketika kita butuh apa? Butuh untuk membersihkan tangan kita Atau ngelap kotoran yang ada di atas meja Atau membersihkan apa namanya kaca dan seterusnya Walaupun tidak izin, tidak mengapa. Karena dalalah, dalalah, dalalan sesuatu yang menunjukkan akan makna tertentu, ya, tidak dengan ucapan dan tidak dengan tulisan. Tetapi, tetapi, kalau kita tahu bahawa pemilik rumah, ya, saudara kita ngomong atau nulis tulis yang jelas, jangan ambil tisu, misalkan. Atau ngomong jangan menggunakan tisu. Ah kita nggak boleh ambil. Kita nggak boleh ambil. Tapi kalau tidak ada tasrih maka boleh. Kita ambil tisunya kita buat lap, kita buat bersih bersih. Karena orofnya adat kebiasaannya tisu itu untuk itu. Tisu untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakah. Terima kasih jawabannya. Dan silakan pendengar maupun pemirsa bagi anda yang ingin bertanya secara langsung kita sapa untuk anda yang ingin masuk di pagi hari ini. Baik. Sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Ummul Abdillah di Mamuju. Ummul Abdillah. Telefon teri. Silakan. Silakan. Ya. Yeah. Eh pertanyaannya begini Pak Ustaz, apabila kita salat mm -hmm. itu di setelah tahiyat itu kan kita melihat telunjuk apakah kita melihat eh mulai duduk dari awal atau pas baca sahadat saja? Iya. Yeah. Kemudian Sula boleh satu lagi Pak Ustaz. Senang. Mm. Eh ini agak di luar dari tema tapi dulu saya sering mengikuti waktu kita membawa metode Imam Syafi'i mengaji. Samun tanya kan itu. Mm -hmm. Tamin Mem Kasro ketemu Alif itu dibaca panjang atau tidak Kena itu banyak dalam Al-Quran Mem Kasro ketemu Alif Mem ya, Kasro ketemu Alif Contohnya Kayak Surah Al-Baqarah itu di ayat 259 Di situ ada dua, ada Mi begitu tapi 259 Al-Baqarah, ya. Al sebentar ibu Iya dua ratus lima sembilan apa atau 200? ratus dua ratus dua ada musafir tidak seratus lima sembilan sebentar oh ya iya hmm, karena ibu ngajinya supaya benar 259 lima sembilan oh kalau pandisikalakhiram tadi yang mana ibu kaum الذي مر على قريه النوى هي خاويه النروشيه قال انه يحيادي لمن فهماته هم 100 ya eh قال بل لبست 100 امن gitu ya mim kasrah ketemu apa ali ya ketemu ali Wahamat, tahu lahu, mi itu minya. Iya iya iya iya iya, yeah. iya, iya, iya. iya, suhaan, iya. Itu banyak dalam Al Quran. Saya sering bimbang. Yeah. Ya ya ya. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mamuju dua pertanyaan. Sop. Dua pertanyaan. Hmm. Tadi pertanyaan yang pertama tentang masalah tahiyat. Kita melihat terunjuk. Oh, oh. Kita dari awal atau saat tasahud ya? Tasahud. <laughs> ya, iya iya iya. Tentang hadis-hadis tentang telunjuk Banyak sekali yang merayatkan Para ulama ini banyak sekali e, Dari jalur sahabat ini sangat banyak e, Belasan <coughs> e, Tentang isyarat telunjuk Mata kita ini melihat telunjuk itu kapan? Ya, e, Wallahu'alam e, Wallahu'alam Setahu'ana adalah Ketika kita apa namanya Mengangkat jari Telunjuk itu kita lihat ke telunjuk kita tanggapan pas kita duduk tasyahud bagitu tasyahud awal tasyahud akhir dari awal dari awal ini yang kuat ya kita kita angkat telunjuk kita mari kita lihat ke telunjuk itu ya tidak di tengah tengah dan tidak di akhir mudah mudahan nusi dipahami sama ibu ya ini pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua adalah miyah kalimat mi'ah mim kasroh alif nah ibu coba perhatikan Ibu coba perhatikan Di atas alif itu Ada tanda lingkaran Ada tanda lingkaran Di semua mushaf setawal ya. Begitu mushaf Indonesia Atau mushaf uh, Cetakan uh, Mujamak Malik Fahad Di lingkaran apa namanya? Namanya adalah Asifru Al Al-Mustadif Bulatan lonjong Oh maaf bukan lonjong Bulatan lonjong Bul, uh, bu, uh, Bundar, ya bundar, bukan bundar lonjong. Bunda lonjong lain ada hukumnya lain. Ini bulatannya sempurna, bulatannya sempurna. Ya, namanya asifru as al mustadir Fungsinya, fungsinya tanda baca ini adalah menunjukkan bahawa huruf yang ditandai dengan tanda lingkaran tadi itu tidak dianggap. Ya, secara apa? Secara bacaan. Secara bacaan, ya secara bacaan, baik itu wasal ketika sambung atau ketika dibaca Waqaf Baik ketika wasal, ketika dibaca waqaf Artinya tidak dibaca di sini secara khusus tidak dibaca panjang, tidak mi'ah, tapi mi'ah, Tapi mi'ah, ya, tapi mi'at ta amin, mi'at ta amin, tapi bukan mi'ah. Ya, bagus sekali. Dan masyaAllah mudah-mudahan ibu bisa baca Quran dengan baik dan benar dan lancar, ya. Mudah-mudahan kita juga semua bisa menjaganya ya. Hmm. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya, walaupun eh, Tidak ada hubungannya dengan materi kita ya, tapi ya. tidak apa-apa kan penting ya. ya. Ini kan dalam praktek kehidupan sehari-hari hmm. dalam ibu baca ya. dan pemirsa pun bisa menjumpai ini ya. Maka eh, kita jawab. Naam, wallahu a'lam lagi ya, Fi. Waalaikumsalam. Semoga memberikan keberkahan untuk rekan-rekan maupun pemirsa yang lainnya. Pertanyaan terakhir kita ambilkan dari pesan Saudara nah. berkenaan dengan Bagaimana menghukumi tentang suatu hal yang tidak kita ketahui dalam hal ini adalah makanan. Contohnya hmm. ada info bahwa suatu makanan itu mengandung bahan yang haram, so. hmm. tapi kita tidak mengetahui secara pasti kebenaran tentang kabar tersebut. Boleh tidak makannya? Iya, so. yeah, yeah. baru kalau okay. fit. Nah, eh, ada info tentang sebuah makanan itu haram. Info nya dari mana, tentunya kan? Seperti itu. Jadi Hum, hukum asal al-aslu fi al asyai al-ibahah hukum asal segala sesuatu di atas muka bumi ini halal dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya ya yeah? jadi apa gitu pakaian apa itu makanan dan yang bermoden masalah dunia hukum asalnya halal contoh eh, makanan daun-daunan apa namanya orang sunda lalaban popohan misalkan kita makan daun popohan atau daun apalah gitu datang orang ini haram loh gak boleh dimakan ya terus gitu loh kenapa haram dari mana dal dalilnya apa dasarnya ya kan orang yang mengharamkan sesuatu dalam masalah dunia harus mendatangkan dalil kan itu kita katakan wallazi khalaq walakum ma fil ardi jami'an yahal. طيب oleh karena itu pendapat yang mengatakan haram harus mendatangkan dalil. طيب nih kasus ada kasus misalkan sebuah makanan dicampur Uh, dia mengatakan ini haram Haram Kita tidak tahu ini halat itu haramnya ya, Kita hukum asalnya Kalau ada yang mengatakan ini halat Ini mengatakan haram Kita ambil yang mana? Yang mengatakan halat Sampai jelas bahawa makan itu haram Contoh Ada orang yang ahlinya memang Misalkan atau dari MUI Misalnya dari MUI Mengatakan Ini jenis makan ini Mengandung setelah diteliti ada minyak babi nya misalkan. Ada minyak babi nya. Maka ini jelas haram. Ya. Tapi ketika ada yang mengatakan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ya. Enggak jelas kedudukan keharamannya, maka kita katakan halal. Hukum asalnya kita katakan halal. Kita enggak boleh mengharam mengharamkan sesuatu yang halal. Hukum asal makanan halal kecuali ada nas dalil bahwa makanan itu adalah apa? Haram. Apakah hmm. berarti ketika kita ingin ingin sekali misalkan ingin makan suatu makanan, hmm. kemudian kita mendengar ada kabar yang belum jelas, belum jelas mengatakan haram, hmm. Apakah kita terbebani untuk mencari tahu tentang kehalalan atau keharamannya. Bisa kita cari tahu, ya, kita, eh, cari tahu dari atau ulamanya atau dari yang tahu begitu. Tetapi kalau, hmm. kalau masih isu, kalau masih isu. Nah, kita makan saja. Ya. Kita makan dan kita enggak boleh mengatakan haram. Kecuali kalau kita mau warak. Warak. Hati-hati, ana hati-hati. Beda kalau hati-hati kasusnya. Hati-hati bukan hukum. Ya kan? Dan tidak bisa memaksakan kehati-hatian antum kepada orang lain. Karena misalkan gini. Ada yang mengatakan nih makan ada yang mengandung ini zat Ah, saya hati-hati Tapi saya tidak mengatakan ini haram Ya kan? Dari sisi kewarasan, Anda hati-hati Tidak -hati makan itu Tapi tidak mengatakan Makan ini apa? Haram Sampai jelas Keterangan Apakah makan itu jelas haram atau Tidak haramnya dan jika dikatakan itu adalah syubhat ketika heeh hmm. Anda yang mengatakan begini begitu hmm. sehingga kita tidak memakannya saja. Iya, enggak apa-apa. Ya, dari sisi kehatian ya, dari sisi kehati itu bagus. Ke sisi kehati bagus. Tapi kalau eh, salah satu anggota kita belum tahu nih, belum jelas ini makanan ya. kita katakan haram dan kita umumkan kepada yang lain haram, padahal nanti setelah dicek mana ke haramnya enggak ada, dosa kita. Hmm pendosa karena ada kita mengharamkan sesuatu yang halal tetapi dalam rangka ke kehati ke kita karena ada isu seperti itu kita enggak makan itu lebih bagus ya tapi kita katakan mengatakan ini haram ini halal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak karena apa? mengharamkan sesuatu yang halal oleh karena itu ketika masih belum jelas kita masih pakai kaidah al-aslu Fil asyah yakli baha. Hukum asal siapa sesuatu itu adalah mubah. Makanan hukum asalnya mubah. Sampai ada keterangan yang sangat yakin bahawa makanan ini haram. Tetapi beda kondisinya ketika kita tidak mau makan. Kita, ketika kita tidak mau makan. Ah, saya ragu-ragu, ma nggak makan. Itu hati ya. Itu lebih bagus untuk kehati-hatiannya, untuk kehati-hatiannya. Tapi tidak boleh mengeluarkan hukum tentang haramnya sesuatu itu. Ya, mudah-mudahan boleh dipahami ya. Baik. Wafik barokahullah. Nah, mungkin eh, ini saja yang bisa anda sampaikan, ya, para pemirsa eh, TV Roja dan para pendengar TV Roja Allah mudahkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita bahas bermanfaat buat kita dan kita minta pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah memberikan pahalanya untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan Uh, mudah-mudahan Allah memberkahi uh, dan memberikan rizki yang halal yang luas kepada uh, kita semua kepada yang mendengar dan melihat acara ini dan menyaksikan acara ini Allah juga berikan kesehatan dan umur yang panjang dan uh, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua dan kita sampai sini insyaAllah kita lanjutkan lagi dan kita tutup Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu allahilahilantah ashtakfirkaatulaykho wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.